Hetedik fejezet Karate és atlétika Levelibb megvigasztalódik. Egbert és Csucsu megtudják, miért bátrak a nyulak, karataki képzésben részesülnek, és megtekintenek egy futóversenyt. A gyászos és bal események után nem volt értelme tovább is a sporttelepen időzni. Csúcsú és Egbert megpróbált búcsút venni a mesteredzőtől. Ez azonban nem ment könnyen, mert az ide-oda rohangászott a törött sportszer darabok között, megkísérelve összeilleszteni azokat, persze eredménytelenül. Végre belefáradt és kétségbeesve letelepedett, Törött deszkadarabra. Ekkor látszott csak tudomást venni a társaságról. Bánatosan, hangjában mély szemrehányással fordult feléjük. Teljesen tönkre mentem, mondta. Hogy fogok ezután már edzéseket tartani, megfelelő felszerelés nélkül? Ha meggondolom, hogy az enyém volt az országban kapható legkorszerűbb ugrófelszerelés. Úszóleckéket azért még adhat, vigasztalta csúcsú, aki a sikertelen és életveszélyes úszólecke ellenére is megsajnálta levelit. Annál inkább, mert a magas ugrópálya tönkre magát is védkesnek érezte egy kicsit. Legfeljebb egy kissé rövidebb rudat fog használni. A magas ugrás edzések helyett pedig távol ugrás leckéket fogadni. szólalt meg Egbert is. Ezek a lécek például igen alkalmasak a pálya és a távolságok kijelölésére. A béka kissé megvigasztalódott. Ez tényleg jó megoldás lehet, mondta. És maguk szerint mi legyen ezekkel a deszkadarabokkal? Most a nyúl szólalt meg. Ezekből olyan emelőszerkezet készíthető, amelyel az időjárás jelző létráját lehet helyettesíteni. Ennek segítségével könnyen és gyorsan fel lehet jutni a megfelelő magasságba. Levelibb. Most már egészen jó kedvű lett. Ez az, és így ez lesz az ország legkorszerűbb időjárásjelző állomása. Elégedetten körülnézett, majd az elképet hallgatóságához fordult. Látják, milyen könnyen megoldottam ezt a nehéz helyzetet, mondta önelégülten, vagy talán inkább öntelten. Látják, milyen fontos a tudományos gondolkodás? Most megint tanulhattak valamit? Barátságosan elbúcsúzott a társaságtól, kikísérte őket a kapun, ő is kiment, bezárta a kaput, és kitette egy cédulát a következő szöveggel. A meteorológiai és időjárásjelző állomáson folyó rekonstrukciós és fejlesztési munkálatok ideje alatt az állomás területén vagyok található. Egy darabig habozott mesteredzőt vagy professzort írjon -e alá. Végül döntött és aláírta. Dr. építés vezető főbérnök. Egy béka Soha sem lesz mesteredző, vélekedett a nyúl, amikor kellő távolságra jutottak a békától. Tudják, ezen a vidéken nagyon jók a természeti adottságok. Sok kisebb tó van, ahol úszni lehet. Síkmezők, amelyek nagyon alkalmasak futóversenyek rendezésére, szóval ideális környék sporttelepek, edzőpályák létesítésére. Ezért sokan próbálkoznak sporttelepekkel, de mindig felsülnek. Erre csak mi nyulak vagyunk alkalmasak, mert mi gyorsak vagyunk, rugalmasak, és közismerten bátrak. Bátrak, álmélkodott Egbert, én egész mást hallottam. Közismerten bátrak mondta határozottan a nyúl. Ha nem hiszi, kérdezze meg akármelyik nyulat. Én igazán nem tudom, de sokan azt hiszik, hogy a nyulak gyávák, próbálkozott Egbert. Sokszor mondják arra, aki fél, hogy gyáva nyúl. Akik ezt mondják, egyáltalán nem tudják, mi a bátorság. Itt vannak például a kutyák. Ha a gazdájuk haragszik valamiért, gyáván meghunyászkodva várják a verést. És mit tesz egy nyúl, ha valaki bántani akarja? Meghunyászkodik? Nem. Bátran elszalad. Még attól sem fél, hogy gyávának fogják tartani. Talán jobb lenne, ha megvárná a vadászt. A nyulak tudják, mi a bátorság, és butaság közötti különbség. Akkor maga szerint az a bátor, aki elfut, ha veszély fenyegeti? Szólalt meg Csucsu is. Ha olyan a veszély, amelyet másként nem tud elkerülni, akkor el kell futni. Miért? Maga nem szalad föl a fára a kutyák elől? És mégsem mondogatják, hogy gyáva, cica! Na, igen, ez általában így is van, de ha nálam kisebb kutyával találkozom, akkor szembeszállok vele, vitatkozott csúcsú. Hát, én még nem találkoztam nálam kisebb vadásszal, zárta le a vitát a nyúl. Ezért az általam vezetett túlélési gyakorlatok két részből állnak. Az egyik Mit kell tenni a nálunk gyengébb ellenféllel szemben? Ha másik? Mit tegyünk, ha az ellenfél erősebb nálunk? Ott már láthatják is az első számú edzés résztvevőit. Tényleg, mellettük jobbra a réten nagy csoport állatot láttak, akik párosával küzdöttek egymással. Voltak ott nyulak, akik mókusokkal viaskodtak, amott egy hód éppen a földhöz nyekentett egy ürgét, távolabb egy őz éppen ferrugott egy macskát. Odébb madarak edzettek. Egy fajt kakas egyszerre két rigót üldözött, arré pedig egy varjú egy galambot. – Ezek az én tanítványaim! – mondta büszkén a nyúl. Minden állatnál figyelembe vesszük, milyen természetes fegyverrel rendelkezik, és a kiképzés arra irányul, hogy azt minél hatásosabban tudja használni. Emellett mindenkit megtanítunk a birkózás és az ökölvívás alapismereteire. Végignézett, társaim! Tegyünk egy próbát? kérdezte. Az igenlő választ be sem várva, Egberthez fordult. Most hátat fordítok, maga pedig vesse rám magát, és ragadja meg a torkomat. Egbert szót fogadott. A hátat fordító nyúlra vetette magát, és mivel nem tudta átfogni a torkát, megragadta az egyik fülét, és annál fogva a földre rántotta. A nyúl Elterült a földön, és sértődöttem tiltakozott. Nem azt mondtam, hogy a fülembe kapaszkodjon, hanem azt, hogy a torkomat fogja meg. Ez így szabálytalan. Ha megragadta volna a nyakamat, pillanatok alatt messzire röpítettem volna. Persze, így könnyű. Feltápászkodott a földről, és csúcsúhoz fordult. Most maga következik. Üssön tiszta erőből az arcomba. Na de én nem akarom bántani, tiltakozott a macska. Én magasabb súlycsoportba tartozom. Csak üssön nyugodtan, mondta a nyúl, adjon bele mindent. Azzal odaállt csúcsú elé. A macska ne veselkedett és hatalmas erővel lecsapott a nyúlorrára. Az hanyat zuhant, és háromszoros bukvencet vetett. Ezek meglepve nézték. A sportedző szédelegve tápászkodott fel, rázogatta a fejét, mintha így akarná visszanyerni az egyensúlyát. Csucsuhoztán torgott, belekapaszkodott, és mentegetőzve csak ennyit mondott. Honnan tudhattam volna, hogy maga bal kézzel fog ütni? Egbert, hogy elejét vegye egy további kínos beszélgetésnek, gyorsan megkérdezte. És mit kell tenni akkor, ha az ellenfél sokkal erősebb nálunk? Sürgősen el kell szaladni. Válaszolta Nyúl, aki közben magához tért. Minél erősebb az ellenfél, annál gyorsabban, tette hozzá, mert ő is el akarta kerülni, hogy a küzdősportok balul sikerült bemutatóját újból szóba hozza valaki. Futóedzést is tartanak? kérdezte Csucsu, akit nem annyira az önvédelem mint inkább az erőteljes mozgással járó esetleges súlycsökkenés érdekelt. Természetesen, válaszolt a nyúl, aki mostanra már teljesen magához tért a megrázkódásból. Mindjárt mutatok is egyet, jöjjenek csak velem. Éppen most kezdődik a verseny. Tovább mentek. Rövidesen egy széles vétre értek. A rét egyik végének mindkét oldalán start feliratú tábla volt. A két tábla közötti vonalon különféle állatok helyezkedtek el futásra készen. Két kakas, egy mezei pocok, három teknős, egy sün, két mókus és négy csiga. A két szélen egy-egy nyúl állt, síppal a kezében. Éppen integettek egymásnak. Majd mindkettő egyszerre a sípjába fújt. Az állatok futásnak eredtek a rét másik oldala felé, ahol a két szélen álló rút között cél feliratú szalag volt kifeszítve. A különböző állatok persze nem egyforma gyorsan haladtak, például a két kakas már csak nem a pája felénél volt, amikor a teknősök és a csigák éppen hogy elindultak. Csúcsú meg is kérdezte. Hogy lehet futóversenyt rendezni egy csiga és egy mókus között? Hiszen nyilvánvaló, hogy ki fog győzni. Itt mindenki saját magával versenyez, válaszolta nyúl. A túlélési futóversenyeknek az a célja, hogy minden állat a képességeinek megfelelő legnagyobb sebességet érje el. És nem zavarja a lassabbakat, hogy mások sokkal gyorsabban futnak? kérdezte Egbert. Nem, mert nem is látják, felelte a nyúl. Egbert és Csucsú csak ekkor vették észre, hogy a versenyzőkön szemellenző van, ami miatt nem látnak oldalt, csak előre a célfelirat irányába. A versenyzőkkel együtt indult a két nyúl is, akik azután vihar sebesen elérteik a pálya két végét, és ott megálltak, várva a versenyzőket. Amikor egy-egy versenyző áthaladt a célszalag alatt, az egyik nyúl odament hozzá, levette róla a szemellenzőt, kezet rázott vele, és kitűzte mellére az aranyérmet. A beérkezett versenyző büszkén körülnézett, Látta, hogy mögötte jönnek a többiek, de nem várhatta meg őket, mert a másik nyúl elvezette. Ez a jelenet ismétlődött mindig, amikor a versenyzők egymás utána célba értek. Így mindegyik versenyző részt vett az edzésen, elégedett a teljesítményével, mert azt hiszi, a többiek csak utána értek a célba, magyarázta a nyúl. Megnő az önbizalma, és sokkal jobban felkészül a veszélyre. Szavai annyira meggyőzték Csucsut és Egbertet, hogy a következő versenyre ők is beneveztek. futották a távot, és elégedetten vették át az első helyezést jelentő aranyérmet. Azután barátságosan kezet ráztak a nyullal, és tovább indultak.